І сказала, що ти тут, що ти залишився. Залишився? Так. А чому вона мене не розбудила? Сказала, що ти спав, як немовля. Як немовля? Як це, як немовля? Міцно. Добре, хоч документи не забрала. Помісія ЄС, шарлатани. Чому вони мене кинули? Гермене, мовила Тамара втомлено, що я можу зробити? Нічого. Відповів я незадоволено. Сонце бронзовим корпусом пропливало в горі, ніби аеростат, дрейфуючи теплими повітряними потоками. Прокинувшись десь о півдні, я довго пригадував минулий день і цю безкінечну ніч. Пригадував співи, імена та обличчя, ловив запахи помешкання, в якому прокинувся. Прислухався до протягів і тиші. Тиша лякала. «Невже всі ще сплять?» – думав я. «Мабуть, святкували до ранку. Тож тепер відсипається перед далекою важкою дорогою». Вилізши зі спальника, побачив, що ні Кароліни, ні її подругі Білявки в наметі немає. І що я тут узагалі лишився сам. Більше того, намет був порожній. Не лишилося в ньому ні спальників, ні одягу, ні чорно-білого телевізора. Книги, торби, мапи і шкарпетки – все це кудись зникло. Передбачаючи недобре, я вийшов на двір. Від табору лишилося руїни і попалища. Чорні худі дими тяглися у небо, мов голодні кобри. Витептані стежки складалися у дивний, незрозумілий візерунок, за яким пілоти і птахи могли відтворити маршрут пересування диких східних племен у невідомому напрямку з непевною метою. Незрозуміло було, коли вони знялися і рушили, як лишились непоміченими і чому я нічого не почув. Посеред поля стояла пара великих роздутих із середини повітряних наметів та стриміли щогли з прапорами Євросоюзу. А віддалік, у долині, стояли біотуалети – коли яких крутилось кілька солдатів, намагаючись вивантажити сині кабіни на напричок військового буксира. Поруч із буксиром, на місці бочок із водою, біліла церковна Волга. Туди я і пішов. Тамара виглядала пригнічною, говорила неохоче, проте мусила мені все пояснювати. Сказала, що зранку їй зателефонувала Кароліна, Просила заїхати, забрати мене. Пояснила, де це знаходиться. Вибачалась, що завдає стільки клопоту. Але запевнила, що взяти мене з собою не було жодної можливості, оскільки монголи вважали це поганим знаком і загалом погрожували розірвати всі стосунки з миротворчими силами. «Ну, добре», – говорив я, вже сидячи на задньому сидінні і рахуючи сухі жовтневі тополі, що росли вздовж дороги. «А тебе вона звідки знає?» «Це довга історія». Відповіла Тамара неохоче. «Вони з нами працювали колись. Передавали гуманітарку на церкву. Вони з нашим пресвітером у хороших стосунках. Він їм постійно допомагає. То документами, то добрим словом. Ну і сам подумай. Не в міліцію ж їй було дзвонити?» «Ну да», – погоджувався я. «Краще в церковний притулок». «Краще», – погоджувалася Тамара. «А могли б і в міліцію? А могли б просто мене з собою забрати?» «Не могли» пояснювала Тамара. «Монголи забоялися. Думали, ти за ними причепишся, а їм чужі не потрібні. У них свої закони. Ти ще подякуй, що вони тобі нічого не зробили. Тягаєшся? Незрозуміло, де?» розізлилась вона. «Ну, добре», – сказав я. «Не злись. Що там вдома?» «Шукають мене?» «Шукають», – відповіла Тамара. «В церкву приходили, з пресвітером говорили». «І що пресвітер?» «Нічого», – заспокоїла Тамара. Сказав, що нічого не знає. «І що далі?» «Нічого», – мовила Тамара. «Сиди і чекай. Що ти смикаєшся?» «Що, я смикаюсь? Я тобі скажу, що я смикаюсь. Ти коли-небудь спала в одному наметі з двома лесбіянками. «Спала», – відповіла Тамара. «Мені не сподобалось». «Давай десь зупинимось», – попросив я. «Пити хочеться». Зелений вагон був поставлений на цегляний підмурівок. Під деревами стояли довгі лави, залиті кетчупом та олією. Це був такий собі прихисток для подорожніх. Затишна гавань із привітними танцівницями та дитячими співами. З птахами, що розповідають щось улесливим голосом. Та мандрівниками, котрі переказують останні новини, застерігаючи відпасток та небезпек. Ми були єдиними відвідувачами. З вагончика вийшла повна жінка з рожавим волоссям та червоними михтями. Скептично оглянула нас, запитала, що ми хочемо, і знову зникла всередині. Ми з Тамарою сіли на лаву і напружено мовчали. Сєва, виходить, відмовився, але попросив принести йому чогось гарячого. Сонце прогрівало, як могло, осінні поля. Теплий вітер зі сходу приносив запахи диму і сухої трави. Довколу було порожнє й тихо. На тяглися голі чорноземи. На обрії червона знімалися сосни. Повітря було ніби зіткине із запахів та відтінків. Значить, це було не повітря, а прапори, що горіли під сонцем і тріпотіли на жахнивому вітрі. І зображено на цих прапорах було довгі клейкі судини павутиння, її тонкі лінії втомлених рослин, зрізаних, зірваних та зібраних жіночими руками, а також птахів, котрі перетинали простір у південному напрямку, залишаючи це густе настояне повітря, що пливло над нашим волоссям. Повільню осінні комахи вилазили на ці прапори зливаючись із кольором землі і неба, і пахли ці розтріпані знамена мулом та мокрим піском. Скільки десь поруч протікала ріка, відносячи з собою листя і скошені стебла. Тамара одягнена була в знайомий вішневий светр і довгу спідницю. Очі ховала за великими сонцезахисними окулярами, які робили її схожою на вдову кого-небудь мафіозі, котрий помер, але в серці її залишився назавжди, що її й мучило. Багато палило, пила чай із одноразового посуду, їсти відмовилась. Сиділи й розглядали метеликів, що злетілись на поставлений перед нами рафінат. Сонце й осінні повітря робили всю цю зупинку примарною і громісткою. Все це могло будь-якої миті розвалитися і розсипатись. Дні нагадували Рафінат, легковажно забути кимось. І цей Рафінат спалахував на сонці, сліпив очі і бентежив уяву, нагадуючи, що кожне наступної хвилини можуть статися неочікувані, Її непередбачувані події. Поживеш поки що в мене, повторила Тамара. В мене вони напевне шукати не будуть. Краще додому повернусь, не погоджувався я. Ну що вони мені зроблять? Принаймні, дізнаюсь, у чому проблема. Не говори дурниць, заперечила Тамара. Для чого підставлятися? Пересидиш пару днів, тоді повернешся. Шура, я попередила, він не проти. Ну, головне, Шура не проти. А через пару днів повернешся. Добре. Добре, погодився я. Тамара запитав: "Чому ти звідси не поїхала?" "Куди?" не зрозуміла вона. "Куди-небудь за кордон. Чому ти залишилась?" Вона скинула окуляри. І відразу ж стало помітно, що їй давно вже купа років, що вона не така молода і безтурботна, як може здатися у сутінках легковика після двох днів веселого святкування. Обличчя її було бліде. Погляд неспокійний та невпевнений. Сигарета ледь помітно тремтіла в пальцях. «Ти ж, мабуть, хотіла поїхати. Що тебе тут може тримати?» «Ну як? Що?» – відповіла вона, подумавши. «Завжди є речі, котрі нас тримають. Ну, послухай, тримає, як правило, впевненість у завтрашньому дні. В тебе є впевненість у завтрашньому дні?» «Ні», – призналася вона, – «немає. Але в мене є впевненість у дні вчорашньому». Іноді вона теж тримає. Як це? Мені важко пояснити, призналася Тамара. Краще поїхали додому. Я не був тут від часу, коли поминали її маму. А пам'ятаючи, чим тоді все закінчилось, переступив поріг її помешкання з певним сум'яттям. Але Тамара заклопотана ходила кімнатами, не звертаючи на мене уваги. Тож сум'яття швидко минулося. Натомість з'явилася упевненість і якась дивна меланхолія, пов'язана, очевидно, з солодкими спагадами та щемкими перечуттями. Хоча совістив я сам себе, які солодкі спагоди. Все ж таки хоронили, хай невідомо чию, але маму. Загалом совістив я себе далі. Подякую їй, що приїхала за тобою і забрала з цього монголо-татарського гнізда розпусти, що піклується про тебе, що не здала тебе правоохоронним органам та організованому криміналу. Пересить спокійно пару днів, доки все з'ясується, і з чистою совістю повертайся до своїх бензоколонок. Головне, не травмуй її згадками про маму і не обіцяй одружуватись. «Послухай, Гера!» – вивела вона мене з роздумів. «Я пішла. Ти лишаєшся на господарстві. Нікому не відчиняй. До телефону не підходь. До вікон краще теж». «Почекай!» – не зрозумів я. «Ти куди?» «В мене справи, Гермене!» – відповіла Тамара. «Ти ж не думав, що я буду сидіти тут із тобою цілий день?» «Та ні», – відповів я ображено. «Іди, звісно, коли тебе чекати». «Навіщо мене чекати?» «Ну, двері ж я ж маю тобі відчинити». «У мене є ключ», – сухо промовила Тамара. «Так ще не чекай, буду пізно». «Ну і що мені тут робити?» – запитав я. «Книги почитай», – сказала Тамара. «Дитячі». У вітальні стояла шафа з книгами. Була їх тут велика кількість. Серед них справді багато дитячих з печатками заводської бібліотеки. Переважно сповнені старих запахів, збірники казок та наукової фантастики, оповіді про піонерів-героїв та історичні романи. Іноді в книгах траплялися закладки у вигляді засушених квітів чи давніх привітальних листівок. Іноді сторінки були вирвані, іноді на полях було намальовано рівцями дивні візерунки та пахмурі пентаграми. Жодна з книг, утім, мене не зацікавила. Я потовкся коло палиць і раптом побачив унизу в кутку складені журнали, фам-платівки і великих розмірів пухкий фотоальбом, взяв його до рук. Більшість фотокарток були акуратно наклеєні, проте для цілого стосу місця в альбомі вже не було, тож їх просто вклали на першу сторінку. З альбомом у руках я перейшов до спальні. Тут під стіною стояла велика розкладена канапа. На ній лежало з десяток пухких подушок та валиків. На сцені висів китайський синтетичний килим, на якому зображено було сцену китайського народного чаювання. Щось знайоме було в постатях, що сиділо довкруж чаю. Десь я бачив ці обличчя. Щось вони мені говорили. Двоє чоловіків передавали один одному блюдця, в яких підіймалася густа пара. А по центру між ними напів лежала на подушках вагітна жінка, уважно слідкуючи за їхніми рухами. В глибині віднілися юрти, схожі на туристичні намети. Тяглися угору гору дими відбагать, поєднуючи землю з небесами. А між дими входили ситі коровічі череди, вишукуючи траву і виношуючи в собі молоко, ніби гірку правду. Я впав на ріжку і розгорнув альбом.